Výběrová komise seděla kolem stolu v pracovně pana Kateřína Štandlíka, nového majitele opery. S ním tam byl ještě pan Sardely, hudební ředitel a zbormistr doktor muzik futral. Takže, začal pan Štandlík, teď se dostáváme k ty, jakže se to, ano, Kristýně. Pohybuje se skvěle, co? A má dobrou postavu. Mrkal na pana muzik Futerala. To ano, moc pěknou, odpověděl pan muzik Futeral bez zájmu. Ale zpívat neumí. Je jedna věc, kterou si vy, umělecké typy, neuvědomujete. Totiž to, že máme století ovocného netopíra, prohlásil Štandlík. Opera je umělecké představení, nejenom spousta písniček. To říkáte vy. Jenče, představí o tom, že by sopranistka měla mít alespoň 15 akrů hrudníku a rohatou helmu, už patří dávné minulosti. Sardely a muzik Futeral se vyměnili pohledy. Takže to je majitel tohohle typu. Na neštěstí, ozval se Sardely Kysele, představé, že by se sopranistka měla mít alespoň slušný hlas dávné minulosti nepatří. Dobrou postavu má to, ano. A přiznám, že má i jiskru, ale neumí zpívat. O to je můžete naučit, ne? Oponoval mu štandlík. Pár let ve zboru? Teď není žádnou zpěvačkou. Kdybych ji hodně proháněl, mohla by se po několika letech stát velmi špatnou zpěvačkou. Už klíbl se muzik Futeral. <sklík> Nože, pánové, odkašlal se Štandlík. <sklík> no tak dobrá, tak vyložíme karty na stůl, ano. Já osobně jsem jednoduchý člověk. Nerad chodím kolem horké kaše, nemlátím prázdnou slámu, nazývám věci pravým jménem, dávám, jak jsem koupil a co na srdci, tu na jazyku. Mohl byste nám říct něco o vašich představách do budoucna? Ozval se Sardeli. Bohužel to je přesně ten typ vlastníka, pomyslel si. Muž, který se sám vypracoval a je pyšný na práci svých rukou. Zaměňuje příkrou počestnost za obyčejnou hrubost. Klidně bych vsadil toler, že si o sobě myslí, že charakter člověka pozná podle stisku ruky a pomocí hlubokého pohledu do očí. Neměl jsem to v životě lehké, začal se rozjíždět štandlík. A dotáhl jsem to tam, co jsem dnes, ale... kypřici, prášek? pomyslel si srdelit. Ale tady musím jaksi přiznat, že na tom mám jistý finanční zájem. Její otec, no jak bych to, mi půjčil pěkný balík peněz, abych mohl tohle místo koupit a projevil vřelé osovské přání, co se týče jeho dcery. Pokud si to vybavuju přesně, tak jeho slova zněla a jinak si mě nepřej, dal bych ti zpřelámat obě nohy. Nepředpokládám ovšem, že vy, umělci, něco takového pochopíte. To je obchodní záležitost. Bohové pomáhají těm, kteří si pomáhají sami. To je moje heslo. Sardely si zastrčil palce do kapsyček vesty, opřel se v židli a začal se těše pohvysdavat. Aha, poznamenal muzik Futeral. No. Není to poprvé, co k něčemu takovému došlo. Jenže obvykle z ní má být prima ballerina. No och, o nic takového tady nejde. Tady prostě z penězi nastoupí i to děvče Kristýna. A musíte připustit, že vypadá dobře. No prosím, přikývil Sardeli. je to konec konců vaše opera. A teď Perdita? Usmáli se jeden na druhého. Perdita, řekl štandlík šťastný, že má tu nešťastnou záležitost s Kristýnou za sebou a že zase může být příkryt a čestný. Perdita X, opravil ho pan Sardeli. No, co si tyhle holky vymyslí příště? Myslím, že ta by pro nás mohla být opravdu přínosem, řekl muzik Futeral. No to jistě, kdyby se opera provozovala se slony. Ale ten rozsah, ty hloubky, ty výšky, vezměte jenom ty její... Samozřejmě, viděl jsem, jak se ji prohlížíte. Já mluvil o jejím hlase sardely. S ní zboru opravdu něco přibude. Ona sama je zbor. Všechny ostatní můžeme poslat do háje. Páni Bozy, vždyť ona dokonce dokáže zpívat sama se sebou. Ale dovedete si ji představit v hlavní roli? Pro všechny svaté, to ne. Všichni by se nám smáli. Přesně tak. Ale zdá se, že by se s ní dalo pracovat. Myslím si, že je to úžasná persona a má moc hezké vlasy. Ani ve snu ji nenapadlo, že to bude takhle snadné. Aneška jako v tranzu naslouchala různým lidem, kteří s ní mluvili o gáži, velmi malé, nutnosti cvičit velmi často a obytování. Členové sboru bydleli přímo v budově opery hned pod střechou a pak na ní zase všichni více méně zapomněli. Stála a přihlížela ze zákulisí, zatímco skupina baletních nadějí procvičovala své složité kroky a pohyby. Máte úžasný hlas, ozvalo se za ní. Otočila se. Jak kdysi poznamenala stařenka Ogová, a nežka měla hbité nohy a uměla se otáčet ale setrvačnost jejich odlehlejších a předsunutějších partií způsobila, že některé z Aneščiných kousků se ještě po nějaké chvíli pokoušeli zjistit, kterým směrem mají zamířit. Dívka, která na Anešku promluvila, byla štíhlá, štíhlá dokonce i na obvyklé poměry a dávala si záležet na tom, aby vypadala ještě hubenější. Měla dlouhé na vlasy a šťastný úsměv dívky, která si uvědomuje, že je štíhlá a má krásné, nazlátlé vlasy. Jmenuji se Kristýna? Není to vzrušující? A měla ten typ hlasu, který dokázal otázku vyslovit s vykřičníkem na konci. Navíc se zdálo, že onen hlas průběžně obsahuje jisté, vzrušené vykvyknutí. Ehm, ano, jistě, odpověděla Aneška. Na tenhle den jsem čekala celé roky. Aneška na něj čekala zhruba 24 a hodin od chvíle, kdy uviděla papírovou ceduli na budově opery. Ale než by to řekla, raději by si ukousla jazyk. E k komu jsi chodila? zeptala se Kristýna. Já chodila tři roky k madame Lementozo. Žila jsem prakticky na kvěrmské konzervatoři. Ehm, a já... Aneška zaváhala a pokusila se zahnat větu, která se jí formovala v hlavě, ale marně. Já cvičila u Madam Ogové, ale žila jsem tam na tom, co dům dal, protože nahoru dohor se strašně špatně dopravují těžké věci. Jak se zdálo, Kristýna neviděla důvod, proč o jejím výroku polemizovat. Všechno, co nechápala, prostě ignorovala. Plat ve zboru není nic moc, že? Řekla, to ne, bylo to méně, než kolik by dostala, kdyby šla mít podlahy. Důvod snad byl v tom, že když jste někde vyvěsili papír, že hledáte zájem, co o mytí podlahy, rozhodně se vám do dvou hodin za dveřmi netísnil celý dav uchazečů toužících po poslávě. Ale je to něco, co jsem vždycky chtěla dělat a kromě toho tady je to jisté postavení. No, snad ano. Byla jsem se podívat na pokoje, co nám tady dali. Jsou velmi malé a velmi zatuchlé. Jaké číslo máš ty? Aneška se podívala mírně zmateně na klíč, který dostala. Dala ji ho vedoucí zboru s mnoha příkazy a zákazy, jako žádní može a takové ty věci. A s nepříjemným výrazem, ale vám to asi říkat nemusím. Tady sedmnáct. Kristýna radostně zatleskala rukama. To je paráda. Cože? Mám takovou radost. Bydlíš hned vedle mě? To Anešku poněkud zaskočilo. Už dávno rezignovala na svůj osud a počítala s tím, že do velké týmové hry života je vždycky vyberou až na místo posledního náhradníka. No, ano, myslím, že ano... A ty máš takové štěstí, máš majestátní postavu jako dělanou pro operu a ty nádherné vlasy a jak ti sluší, když je máš takhle vyčesané. Mimochodem, černá ti jde fantasticky. Majestátní, pomyslela si Aneška. To bylo slovo, které by ji v souvislosti s její postavou nikdy nenapadlo. A co se týče bílé barvy, té se vždycky vyhýbala obloukem, protože v ní vypadala jako plně vytížená prádelní šňůra za větrného dne. Vydala se za Kristýnou. Když se tak vlekla zaštíhlou dívkou k místu, kde byly ubytovány, napadlo Anešku, že kdyby člověk strávil s Kristýnou delší čas v uzavřené místnosti, musel by nakonec otevřít okno, aby se neutopil ve vykřičnicích a od někud z temnoty neosvětleného jeviště, zcela neslyšen, kdo si pozoroval, jak odcházejí. Lidé stařenku Ogovou všeobecně rádi výdali. Měla zvláštní dar. Dokázala v nich vyvolat skvělý pocit, při něm se ve svých vlastních domovech cítili jako doma. Ale co na plat? Byla čarodějka a proto také specialistka na to objevit se vždy, když se právě vytahovaly z trouby koláče nebo z udírny klobásy. Stařenka Ogová se nikdy nikam nevydala bez sítovky nadspané do jedné nohavice dlouhých spodních kalhot, které jí sahaly po kolena. To pro případ, jak říkala, kdyby jí náhodou někdo něco nabídl. A že mě tak napadlo, paní Nulíčková, začala oklikou zhruba po třetím koláči a čtvrtém šálku čaje. Jak se má vaše dcera? Myslím, Aneška, samozřejmě. Jej, pak vy jste to neslyšela, paní Ogová? Ona odjela do Angmorporku, aby se tam stala zpěvačkou. V srdce stařenky Ogové pokleslo. To je hezké. Měla skvělý, opravdu zpěvný hlas, jak si vzpomínám. Byla se mi samozřejmě několik dobrý ráb, Slychávala se mi zpívat v lesích. To je ten zdejší vzduch, přikývla spokojeně Nulíčková. Vždycky měla velmi dobrý hrudník každopádně, Tím byla známá, takže jaksi ona tady není? Znáte naší Anešku, nikdy toho moc nenamluvila. Obávám se, že jí to tady připadalo tak trochu nudné. Nudné? Vlankré? Užasla stařenka Ogová. No, přesně to jsem jí říkala já, rozářila se paní Nulíčková. Říkala se mi, jaké tady máme občas překrásné západy slunce a každé úterý před svátkem pečené duše trh. Stařenka Ogová se v duchu chvíli věnovala Anešce. Museli jste být opravdu člověk velkého ducha, aby se vám tam Aneška vešla. Lankre vždycky rodilo silné, schopné ženy. Lankreský farmář potřeboval ženu, která se neostýchala utlouct hladového vlka vlastní zástěrou, když zamrazů vyběhla do lesa na nějaké to dříví. A zatímco měly polibky v počátcích známostí pro většinu mladých mnohem větší kouzlo než nějaké vaření, pořádný lankreský mládenec hledající nevěstu měl na mysli poučení svého otce. To, že polipky dříve či později ztratí na chuti, zatímco vaření naopak slety na chuti získává. Proto se lankreští mládenci ohlíželi po nevěstách, především v rodinách, které byly známy svým tradičně kladným přístupem k přípravě a konzumaci jídla. Stařenka došla k závěru, že Aneška vypadala poměrně dobře i když byla půvabů poněkud rozpínavých, byla každopádně ukázkou zdravého typicky lankreského ženství. To znamenalo, že kdekoliv jinde představovala při nejmenším ženství dvě. Stařenka je dále zařadila mezi lidi přemýšlivé a stydlivé. a jako jakoby se tím omlouvala za ten kus světa, který si zabrala sama pro sebe. Jenže, jak několikrát dokázala, byla nadána pro umění. To se však dalo čekat. Nebylo nic lepšího pro stimulaci prastarých magických nervů a čarodějnických instinktů, než onen tíživý pocit, že nikam doopravdy nepatří. Proto byla v umění tak dobrá i esme. V aneščině případě se tyto vlastnosti hlásily sami a měli sklony nosit odporné rukavičky s černé krajky, bledý make-up, říkat si perdita a přidat si mezi křestní jméno a příjmení prostřední iniciálu vybranou od někud od abecedního zadku. Jenže stařenka byla přesvědčená, že by tyhle mladistvé výstřelky jak jakmile by Aneška dostala pod svůj mocně našponovaný černý opasek dávku skutečného čarodějnického umění. Měla věnovat víc pozornosti těm věcem kolem hudby. Síla si často nachází ty nejpodivnější cestičky. Hudba a magie mají mnoho společného. Vezměte jen jejich staré názvy muzika a magika. Liší se opouhá dvě písmena. A nemůžete provozovat obě současně. Sakra! Stařenka s tím děvčetem už počítala skoro najisto. Ona si už předtím posílala do Angmorporku pro různou muziku, řekla paní Nuličková. Podala stařence štusek papíru. Stařenka je prolistovala. Notové party nebyly v horách beraní hlavy jak vzácné a společný zpěv byl považován za třetí nejlepší zábavu vhodnou pro dlouhé zimní večery. Jenže stařenka okamžitě viděla, že tohle není obyčejná hudba. V notových osnovách na to byla příliš nátlačenice. Co si fan na ty četla? Die Meister Singer von Strotum. To je cizozemsky, upozorňovala paní Nuličková pišně. To zaručeně je, přikyvovala stařenka. Paní Nulíčková na ní vrhala pohledy plné očekávání. Prosím, neco byste, začala stařenka, ale pak pochopila. Aha, paní Nulíčková hodila pohledem ke svému prázdnému šálku od čaje a zpět ke stařence. Stařenka Ogová si povzdechla a odložila noty. Byly chvíle, kdy chápala způsob, jakým se na tyhle věci dívala báby zlopočasná. Občas lidé od čarodějek očekávali tak málo. – Samozřejmě, jak pak by ne, řekla a chápavě se usmála. – Pokusíme se prostřednictvím kechto napůl vyschlých čajových lístků zjistit, co pro nás osud v budoucnosti připravil? Co říkáte? Pak vykouzlila na tváři odpovídající okultní výraz a nahlédla do šálku. Ten však ve zlomku vteřiny dopadl na zem a roztříštil se na tisíc kosů. Byl to velmi malý pokojík. Přesněji řečeno, byla to polovina velmi malého pokojíku, protože už původně nevelká místnost byla rozdělena slabou přepážkou na dvě ještě menší. Nejmladší členové zboru měli v opeře ještě nižší postavení než kulisáčtí učeníci. Vešli se tam právě tak postel, skříň, toaletní stolek a zcela neočekávaně obrovské zrcadlo, velké jako dveře. To je co? Jásala Kristýna a pokoušeli se ho sundat, ale jak se zdá, je bestaveno do zdi. Jsem si jistá, že se bude moc hodit. Aneška mlčela. V jejím pokojíku, tedy v druhé polovině místnosti, žádné zrcadlo nebylo. Byla ráda. Nepovažovala zrcadla za věc přirozeně přátelskou. Nebyly to jen obrazy, které ukazovaly ji. Na zrcadlech bylo něco znepokojujícího. Ten pocit měla od malička. Zdálo se jí, že se ji prohlížejí. A Aneška nesnášela, když se ji někdo prohlížel. Kristýna se postavila na ten malý kousek volného prostoru ve středu pokojíku a zatočila se. Bylo velmi příjemné ji pozorovat. Snad je to tím, jak jiskří spokojeností, pomyslela si Aneška. Něco na Kristýně ji připomínalo zekýny. Není to nádhera, zvolala Kristýna. Nemilovat Kristýnu by bylo totéž jako nemilovat malá hunatá zvířátka. A Kristýna skutečně připomínala malé nadýchané zvířátko. Například králička. Každopádně nedokázala polknout jakýkoliv nápad celý najednou, ale musela ho pozřít, pomalu už dibovat jeden stravitelný kousek za kouskem. Aneška se znovu podívala do zrcadla. Její odrazí oplácel pohled pohledem. Teď by se jí nejvíc líbilo, kdyby mohla zůstat chvíli o samotě. Všechno se seběhlo tak najednou. A navíc se tady cítila nejistě. Bylo by o mnoho lépe, kdyby teď měla nějakou tu chvíli pro sebe. Kristýna se přestala točit do kola. Není ti nic? neška zavrtěla hlavou. Vyprávěj mi něco o sobě. No, prostě. neška jí byla proti své vůli vděčná. Jsem z takové malé vesničky v horách, o které si pravděpodobně nikdy neslyšela, zarazila se. Zdálo se, že Kristýně někdo v hlavě zhasnul a Aneška si uvědomila, že Kristýna jí onu otázku položila ne proto, že by se chtěla něco dozvědět, ale jen proto, aby něco řekla. Aneška tady pokračovala a můj otec je vládce klače a matka tácek malinových pudinků. To je ale zajímavé, odpověděla Kristýna, která se prohlížela v zrcadle. Myslíš, že moje vlasy vypadají dobře? Co by byla Aneška řekla, kdyby se Kristýna dokázala soustředit na víc než několik vteřin bylo? Že se probudila jednoho rána a s hruzou si uvědomila, že se jí pomalu zmocňuje příjemná osoba. Jak jednoduché. Ano, a má moc hezké vlasy. Nebyla to přímo ta příjemná osoba, bylo to on ale které lidé dodávali vždycky, když o Anešce mluvili. Ale je to moc příjemná osoba, říkali. Byla to právě ta nemožnost výběru, který ji tak pálil. Nikdo se jí předtím, než se narodila, nezeptal, jestli chce být příjemnou osobou, nebo jestli by dala přednost být mizernou osobou, ovšem v těle, které se vejde do oblečení velikosti 36. Místo toho se lidé unavovali tím, že jí vždycky říkali, že půvab je jen slupka, ale důležitá je ta krása uvnitř. Jako kdyby se někdy nějaký mužský zbláznil například do krásných ledvin. Cítila, jak se na ní pokouší dolehnout budoucnost. Přistihla se nejenom při tom, že říká jejky a hopla ve chvílích, kdy chtěla hrubě klít, ale i při tom, že si koupila růžový dopisní papír. Měla pověst děvčete, které zachovává klid a rozvahu v krizových situacích. Ještě chvilku a začne péct linecké pečivo a jablečné koláče stejně dobré, jako peče její matka a pak už budou všechny ty naděje a touhy ty tam. Tak uvedla na scénu Perditu. Slyšela, že uvnitř každé tlusté ženy je hubená žena, která se snaží dostat ven, nebo alespoň neumřít touhou po čokoládě, a tak ji pojmenovala Perdita. Ta byla velmi dobrým depozitářem pro všechny ty myšlenky, které si Aneška díky své příjemné osobnosti nemohla dovolit. Perdita by používala černý dopisní papír, kdyby jí to prošlo, a byla by tajemně bledá, místo aby se trapně červenala. Perdita chtěla být zajímavě osamělá duše s výraznou rtěnkou. A jen výjimečně si Aneška pomyslela, že ta Perdita je stejně hloupá jako ona sama. Zbývala jí snad skutečně jen ta jediná možnost stát se čarodějkou. Cítila způsobem, který nedokázala dost dobře popsat, že se o ní zajímají. Bylo to podobné, jako když cítíte, že vás někdo pozoruje, i když Aneška opravdu několikrát přistihla Stařenku ogovou, jak se ji prohlíží o ním kritickým pohledem, jakým si kupec prohlíží druhořadého kolně. Věděla, že má nějaký talent. Občas věděla věci, které se teprve stanou, i když její znalosti byly vždycky tak zmatené, že jí to nebylo k žádnému užitku. Pak tady byl její hlas. Uvědomovala si, že není zcela přirozený. Vždycky ráda zpívala a její hlas pokaždé udělal všechno, co od něj požadovala. Na druhé straně také viděla, jak čarodějky žijí. Tedy stařenka Ogová s tou bylo všechno v pořádku. Byla to docela příjemná stará škatule. Ale ty ostatní, ty byly divné leželi v dění světa napříč, místo aby si lehli hezky rovnoběžně po létech, jako všichni ostatní. Vezměte si například starou matičku Stěhovalovou, která bez potíží nahlížela do budoucnosti i do minulosti, ale co se týče přítomnosti, byla slepá jako krtek. Nebo stažku leskočnou z dílu, která koktala a neustále jí teklo z uší, a co se týče báby zlopočasné, No ano, nejlepší zaměstnání na světě? Stát se zakyslou stařenou bez přátel? Ony vždycky hledali tak trochu podivné lidi, jako byli sami. No, tak to mají a Anešku Nulíčkovou budou hledat zbytečně. Měla plné zuby života v Lankre, plné zuby života s čarodějkami a ze všeho nejvíc plné zuby Anešky Nulíčkové. A proto utekla. Stařenka Ogová na první pohled nebyla stavěná k běhu, ale přesto jí půda pod nohama mizela s udivující rychlostí a zapatami patami jejich těžkých bod vyletovala do vzduchu záplava padaného listí. Nad hlavou se jí ozvalo zakejhání. Oblohou putovalo další hejno divoký husí pro následující prchající léto. Domek báby zlopočasné vypadalo opuštěně. Stařenka si se strachem uvědomila, že z ní má jaksi podivně prázdný pocit. Dorazila k zadním dveřím, vrazila dovnitř, kdy běhla nahoru, spatřila nehybnou postavu v posteli, Došla k okamžitému rozhodnutí, skočila k toaletce, uchopila čbán s vodou, naklonila se nad postelí, vzhůru vystřelila ruka a uchopila ji za zápěstí. Já se jen tak hodila šlafíka, oznámila ji báby a otevřela oči. Gito, přísahám, že tě cítím přicházet na kilometr daleko. Musím se brchle uvařit hrnek čajé, kdy ze sebe udýchaná stařenka, která skoro omdlévala úlevou. Báby zlopočasná byla příliš bystrá, než aby jí kladla nějaké otázky. Jenže šálek dobrého čaje neuspěcháte. Než báby rozdmychala oheň, vylovila z vědra s vodou malé žabky, než se začala voda vařit a čajové lístky se vylouhovaly, přešlapovala stařenka ogová netrpělivě z jedné nohy na druhou. Já nic neříkám, řekla staženka, která si konečně sedla. Jenom už rychle nalé ten čaj, prosímte. Věštění z čajových lístků čarodějky většinou nemají moc v lásce. Čajové lístky nejsou nějak zvlášť výjimečné ve svých schopnostech ukazovat věci budoucí. Je to jen taková věcička, na které oči spočinou zatímco mysl pracuje. V praxe by stačilo cokoliv. Špína na kaluži, povrch pudinku, na tom nezáleží. Stařenka Ogová dovedla předpovídat budoucnost z pivní pěny. Ta jí většinou říkala, že si vychutná osvěžující nápoj, který navíc téměř jistě nebude muset zaplatit. Vzpomínáš si na mladou Anšku Nuličkovou? Ozvala se staženka, zatímco se báby zlopočasná pokoušela najít mléko. Báby zaváhala. Myslíš tu, Anešku, která se říká Perditex? Perdita X? opravila je stařenka. Ona alespoň ctila právo jiných lidí na sebeurčení. Báby pokrčila rameny. Lusté holka! Chodí se špičkami široko od sebe. Prospěvuje si v lese. Dobrý hlas. Čte knihy. Říká jejky místo nadávek. Z červená sotva se na ní někdo podívá. Nosí černé krajkové rukavičky bez prstů. Vzpomínáš si, jak jsme jednou mluvili o tom, že by třeba mohla být vhodná? Ano. V duši má ty správné zákroty, to máš pravdu, ale to jméno je nešťastné. Můj otec se jmenoval Terminál, ozvala se stařenka s protestem. Pocházel ze tří bratrů, jmenovali se Primál, Duál a Terminál. Obávám se, že ta rodina vždycky tak trochu potíšem se vzděláním. Já myslím to, Anešké. Když slyším tahle jméno, vždycky se mi vybaví kobercevé střepce. To je pravděpodobně douvat, proč si začala říkat Pardita. To je ještě horší. Bibabuje už se ji dostatočné? Ano, myslím, že ano. Výborně. A teď se podívej na čajové lístky. Báby se sklonila nad šálkem. Nebylo to nijak zvlášť dramatické, už proto, jak stařenka zvyšovala napětí. I tak báby tiše sykla mezi zuby. No dobré, to je skutečně věc. A to paky? Budíš to? Jo. Ja. Jako lepka, co? Jo. Ja. A ty oči, ma jsem si učur, teda strašně mě to překvapilo, ty oči, to ti teda řeknu. Báby opatrně odložila šálek. Její máma mi ukázala dopisy, co píše domů. Vzala jsem je sebou. Dělá mi to starosti, esme. Myslím, že stojí proti něčemu nedobrému. Je to holka z Lankre. Jedno z našich děvčát. Nic není příliš obtížného ani těžkého, když se jedná o někoho z našich, to říkám já. Čajové lístky nedokážou předpovídat budoucnost. To ví každý. Jenže čajový lístky to nevědí. Pasliš, Kde by byl takový hlupák a vykládal něco hrsti čajových lístků? Stařenka Ogová se podívala na aneštiny dopisy domů. Byly psány pomalým kulatým písmem člověka, kterého naučili psát jako dítě známou metodou opisování textu na břidlicevou tabulku a který jako dospělý nikdy nepsal tolik, aby změnil rukopis. Pysatelka si ještě navíc, než začala psát, papír pečlivě nalinkovala měkkou tuškou. Milá mami, Doufám, že tě tenhle dopis zastihne ve stejném stavu, jako mě opustil. Tak jsem tady v Ankh morporku a všechno je v pořádku. Ještě jsem nebyla zneužita. Bydlím v ulici u Milasového dolu číslo čtyři a zatím je všechno v pořádku. Báby vzala na mátku další. Drahá mami, doufám, že se máš dobře. Všechno je prima, ale peníze tady mizí jak voda. Spívám jsem tam v nějaké hospodě, ale nevydělávám dost, takže jsem zašla do cechu švadlen, jestli by se tam pro mě nenašla nějaká práce. Vzala jsem sebou nějaké svoje šití na ukázku, ale byla bys překvapená, víc ti neřeknu. A další? Drahá mami, konečně dobré zprávy. Příští týden je konkurs v opeře, budou přijímat nové zboristky. Co je to opera? To je jako divadlo, jenže se tam zpívá. Pch, divadlo, prohlásila báby s temným přízvukem. Vyprávěl mi o tom náš nev? Mě to samý zpívání v cizích jazycích povídal. Prýsto toho nerozuměl ani slovo? Báby odložila dopisy. Te věřím, protože váš nev nerozumí spoustě věcí. A co vůbec v té apeře dělal? A bral za strachy olovo? Odpověděla šťastně stařenka. Když to dělal ok, nebyla to krádež. Z těch dopisů toho hamac nepoznáme, jenom to, že se vzdělává. Ale musí ujít dlouhou cestu, než. ozvalo se váhavé zaklepání na dveře. Byl to jeník ok stařenčin nejmladší syn a jediný lankreský městský zaměstnanec. Průběžně nosil odznak městské pošty. Úřad městského pošťáka v Lankres počíval v tom, že vzal vax s poštou, který kočí dostavníku pověsil na hák o hospody a ve volných chvílích roznášel poštu do mimoměstských usedlostí. Většina obyvatel ale měla zvyk zajít si k hospodě, prohrábnout pitel a vzít si poštu, která se jim líbila. Uctivě zasalutoval báby zlopočasné. Mám tady spoustu dopisů, mami, hlásil stařence Ogové. Ehm, všechny jsou adresovány, ehm, no víš, možná, že by ses na ně měla raději mrknout, mami. Stařenka Ogová od něj převzala balíček. Blankrovské čarodejce, přečetla nahlas. Tak to jsem já. Řekla báby zlopočasná pevně a vzala jí dopisy s rukou. Hm, tak já, abych šla? Prohlásila stařenka a couvala ke dveřím. Nedovedl si představit, proč by mě najednou psala tolik lidí, přemítala nahlas báby a roztrhla první obálku. Na, no, je vidět, že dobré pověst se šíří rychle. Tak se soustředila na slova. Drahá čarodějko, ráda bych vám napsala, jak hrozně jsem ocenila váš recept na koláž z mrkve a ústřic, můj manžel. Stařenka už byla na poloviční cestě přes mítinu, když na najednou boty stěžkly tak, že je skoro nedokázala zvednout. Gita a kam okamžitě se vrať. A nežka to zkusila znovu, Frank morporku nikoho neznala a potřebovala někoho, komu by se mohla vypovídat, i když ji neposlouchal. Ale myslím, že hlavně jsem sem přišla kvůli čarodějkám, řekla. Kristýna se otočila, a oči se jí rozšířily zájmem. Ústa taky, a než se to připadalo, jako když se dívá na velmi hezkou kuželkářskou kouli vůli čarodějkám, vydechla Kristýna. No jistě, přikývla Aneška unaveně. Ano, lidi vždycky přitahovala řeč o čarodějkách. Měli by si zkusit nějakou dobu žít v jejich sousedství, pomyslela si. Odříkávají zaklínadla ale létají na košťatech? To ano. No to se nedivím, že si utekla. Cože? Ale ne, to je trochu jinak. Ony nejsou zlé. Je to něco mnohem horšího. Oni jsou horší než zlé? Oni si myslí, že vždycky vědí, co je pro každého nejlepší. Kristýna nakrabatila čelo ostatně jako vždycky, když hledala odpověď na složitější otázku, než jak se menujete. Ale to nezní nijak zvlášť pat. Ony... Pletou se lidem do života. Myslí si prostě, že jenom proto, že mají pravdu, je to dobré. A to vlastně skoro vůbec nečarují. Všechno je to v tom, že prostě šedí lidi a jsou hrozně mazané. Myslí si, že si můžou dělat, co chtějí. Síla jejich slov dopadla dokonce i na Kristýnu. No nazdar! A oni ti chtěli něco udělat? Oni chtěli, abych něčím byla ale já nebudu. Kristýna na ně chvilku upírala pohled a pak zcela automaticky zapomněla všechno, co právě slyšela. Pojď, řekla, rozhlédneme se kolem. Stařenka vylezla na židli a sundala z kredence obdélníkový balíček zabalený v papíře. Báby ji pozorovala s kamenným výrazem a založenýma rukama. To je tak, blekotala stařenka pod tím laserovým pohledem. Můj nebož týk manžel, budím to jako dneska, jednou takhle po jídle povídá, víš mámo, bylo by to fakticky škoda, kdyby všechny ty skvělé jídla, co vaříš, měly zmizet, kdyby se ti něco stalo. Proč aspoň nějaký z nich nezapíšeš? No tak já, když jsem tu a tam měla volnou chvilku, jsem nějaký ten receptis zapsala. A pak mě napadlo, že by bylo hezké, kdyby to měl člověk pěkně vytištěné a, a upravené. A tak jsem si to poslala do Angmorporku a oni mě nic neúčtovali. A není to dlouho, co mě poslali to. Řekla bych, že je to poctivý řemeslo, dobře udělaný, je úžasné, jak mají všechny ty písmenka jednu jako druhý, vid, a taky ty jsi nepsala knihu, zírala na ně báby nevěřícně. Hle, jenom kocharskou, odpověděla jí stařenka skromně, způsobem, jakým někdo odmítá první nabídku. A co a ten vlastně víš, Vždyť ty skoro ani nevaříš. Já vařím speciality. Báby se podívala na inkriminovaný svazek. Radost z bašty. Napsala lankreská čarodějka. No ne. Proč si tam nenapsala svoje jméno, co? Knihy na sobě mají mít vždycky jména, aby každý hned věděl, kdo je viný. Kauza možná. Gnáme du, co začala se rozehřívat stařenka. Pan Kozlobrech, vydavatel kalendářů, řekl, že to zní mnohem pajemněji. Báby zabodla pohled jako neboze z dohustě potištěné stránky, kde bylo drobným písmem uvedeno. Sedmdesáté sedmé vydání. Prodáno víc než 20 tisíc výtisků. Vytisk 1,5 a půl Ty jsi jim poslala nějaké peníze, aby ti to vytiskli? Jenom pár tolarů, ale odvedli skvělou práci a nakonec mi ty peníze poslali na zpátek, ale my jak to popletli a poslali mi o 3 tolary víc? Báby zlopočasná byla chabí literát, ale velmi bystrý matematik. Vycházela z toho, že pravděpodobně všechno, co je psáno, je lež a to aplikovala i na čísla. Čísla používali jen lidé, kteří se vás pokoušeli ošidit. Hrdy se jí tiše pohybovaly, když pomalu a spolehlivě počítala. Ale, řekla po chvíli tiše, tak takhle je to co? Pak už jsi mu nikdy nepsala? Ani zamec! Ty to, Larry, rozumíš? Nestála se o to, aby je po mně chtěl zpátky, chápeš? Chápu, přikývla báby, která stále ještě dlela ve světě čísel. Přemýšlela, kolik to tak asi může stát udělat knihu. Moc to být nemohlo, měli něco jako lisy, které za ně dělali tu těžkou práci. Vyš, ty... Kolik se toho dá podniknout za třemi tolary? zasněla se stařenka. To máš pravdu. Nemáš o sebe náhodou tu škodce? Ty, taková spisovatelka. Mám pabulku, připustila stařenka. Tak podej. Nechala jsem si ji pro případ, že bych se v noci probudila a napadl mi nějaký recepty. rozumíš? Správně. Přikývla báby nepřítomně. Křída skřípala po břidlicové tabulce. Něco musel stát papír a pravděpodobně museli někomu šoupnout tu zéra, aby to prodával. Hranatá čísla vyplňovala sloupeček za sloupečkem. Udělám hrnek čaje, co říkáš? Nadhodila stařenka, které se ulevilo, protože měla dojem, že hovor směřuje ke smírnému konci. Hm, zabručela báby. Upírala oči na výsledek, který dvakrát rázně podtrhla. Ale užila si to, ne? To psaní, myslím. Stařenka Ogová vystrčila hlavu z kuchyňských dveří. Já, na tak paněřích nezáleží. Ty si nikdy neuměla moc pačítat, co? Pokračovala báby. Teď udělala kruh kolem poslední číslice. No, teď mě znáš, esme. Já neumím odečíst prd pazolí. talíře pozolí. To si myslím, protože mám dojem, že ti pan Kozlovrh dluží o něco víc, než ti poslal, tedy pokud na světě existuje nějaká spravedlnost. Peníze nejsou všechno, Esme. Já vždycky říkám, že když se člověk zbraví, No, já jenom, že jestli je na světě nějaká spravedlnost, tak je to nějakých 4 pět tisíc dolarů, odpověděla Bábe tiše. Z kuchyně se ozval třeskot rozbitého porcelánu. Takže je to dobře, že ti na těch penězích nezáleží, protože jinak by to byla hrozná tragédie, kdyby na všech těch penězích záleželo. V kuchyňských dveřích se objevil stařenčin obličej bledý jako stěna. To by se nedovolil, mohla by to být i o něco víc, uklidňovala ji báby. To není možné. Stačí, když budeš chvilku sčítat, odčítat a dělit. Stařenka Ogová upřela fascinovaný pohled na svoje prsty. Ale to je. zarazila se. Jediné slovo, které se jí dralo na jazyk, bylo bohatství. A to nebylo to pravé. Čarodějky neoperují v obvyklém ekonomickém systému. Celé hory beraní hlavy a jejich okolí fungovaly bez zátěže kapitálu. 50 dolarů to bylo bohatství. 100 dolarů bylo, bylo byla. Prostě dvě bohatství, tak aby bylo mezi námi, děvčaty, jasno. To spousta peněz, vypravila ze sebe chabě. Co všechno bych mohla podniknout s takovou sumou peněz? Já nevím, zavrtěla báby hlavou. Co si udělala s těmi třemi talary? Počala se mě do plachovky co mám schovanou v krbovém komíně. Báby souhlasně přikývla. Tohle byl ten druh finanční akce, kterou schvalovala. Ale je mi fakticky nepochopitelné, proč všichni ti lidé čtou nějakou kuchařskou knihu. Víš, co myslím, není to nic, co by se... V pokoji se rozhostilo ticho. Stařenka rozpačitě zašoupala nohama. Pak se ozvala báby hlasem nabitým podezřením, což bylo ještě horší, protože nevěděla, jaké podezření to vlastně má. Je to skutečně kuchařská kniha, doufám? No jestě. to ví, že jo. Recepty a tak. Jisté, že je to kuchařka. Báby z ní nespouštěla pohled. Jenom recepty. No jestě. Samozřejmě, recepty a pár kochařských historek. Báby na ně dál mlčky zírala. Stařenka se vzdala. Ehm, podívaj se na proslulý koláč z karotky a ústřec. Strana dvacet Báby otočila několik stran. Hrty se jí tiše pohnuly. Pak, aha, začínám tomu rozumět. Ještě něco? No, z kořicovo, medové prstvičky. Strana 17. Báby si recept přečetla. No, celerové eh, hmm, překvapení. Strana 10. I ten recept si báby přečetla. No, mě to tedy nepřekvapilo. Co dál? Víš, dobrá. Baselé o ozdoby dortů a koláčů, to je celá kapitola 6, která jsem nakreslila ilustrace. Báby si nalistovala kapitolu 6. Knihu musela několikrát otočit na tu či onu stranu. Na který se díváš? Zajímala se Stařenka, protože každý správný autor dychtí po posudku svých přátel. Jehodevý klátil. Aha, a brávku se lidi vždycky smejou. Jak se zdálo, báby se mu nasmála. Pak pomalu zavřela knihu. Gita, teď se tě ptám já. Je v té knize jedna strana, jeden jediný recepis, který se nějakým způsobem nevztahuje k těm nepřístojným rejdům. Stařenka Ogová stváří tváří rudou, jako panenské jablko dlouho přemýšlela. o, o, o má kaše. Opravdu? Ano. Ne, to jsem lhala. Je v ní moje speciální medová směs. Báby knihu otevřela. Co je třeba tady to? Počestné dívky? No, když to začíná jako cukrové pusinky, ale končí jako sladkosti pro každého. Báby se znovu podívala na titul knihy. Radost z bašty. A ty se zkrátka rozhodla, že... No, ono se to pak prostě jenom vybrbilo, vážně. Báby zlopočasná nebyla přebornicí ve věcech lásky ale jako inteligentní pozorovatel věděla, jak se takové hry hrají. Nebylo divu, že se ta kniha prodávala jako horké lívance. Aspoň polovina receptů vám dávala návod, jak na ně vyzrát. Bylo s podivem, že stránky vlastním žárem nehnědly. A kniha byla od lankreské čarodějky. Svět pravděpodobně dobře ví, kdo je lankreská čarodějka, pomyslela si skromně báby zlopočasná. Jsem to já, Gyt Ogové. Ano, Asmé. Gyt Ogové, podívej se mi do očí. Promiň, Asmé, tady se píše lankreská čarodějka. No, jak mi to vůbec nenapadlo, Asmé. Takže ty se vypravíš za panem Kozlovrchem a dohlédneš na to, aby to přestalo, rozumíš? Nechci, aby se na mě lidé dívali a mysleli přitom na překvapení v banánové palévce. Já dokonce na banánovou palévku ani nevěřím. A nestojím o to, jít po ulici a poslouchat, jak lidé dělají vtípky a narážky na banány. Dostá a smák. A já pojedu s tebou, abych na to dohlédla. as má. A taky si s tím člověkem promluvíme o těch penězích. as má. A mohli bychom se zastavit za mladou nulíčkovou, abychom si ověřili, že je v pořádku. as má. Ale uděláme to diplomaticky. Nechceme, aby si lidé mysleli, že strkáme nos do cizích věcí. Ještě asmá, nikdo o mně nemůže říct, že se cpu tam, kde o mně nestojí. Nebo snad ano. Ještě asmá, to bylo ano esme, nikdo to o tobě nemůže říct, doufám. No ještě asmá, seš si jistá. Ještě asmá, výborně. Báby zvedla pohled k olověně šedé obloze Sklopila oči ke spadanému listí a ku podivu cítila, jak se jí rozproudila krev. Ještě včera vypadala budoucnost šedá a nezáživná a teď se zdála plná překvapení nebezpečí a ošklivých věcí, které se přihodí některým lidem. Jestli k tomu bude moci báby říci své slovo, samozřejmě. Stařenka Ogová se v kuchyni spokojeně usmála.